In memoriam, dr. K.H.G. Hölderlin ist ihnen unbekannt? kérdezte dr. K.H.G., miközben a lódögnek a gödröt ásta. Ki volt az? kérdezte a német őr. Aki a hiperion írta, magyarázta dr. K.H.G. Nagyon szeretett magyarázni. A német romantika legnagyobb alakja. – És például Heine? – Kik ezek? – kérdezte az őr. – Költők! – mondta dr. KHG. – Schiller nevét sem ismeri? – De, ismerem! – mondta a német őr. – És Rilkét? – Őt is! – mondta a német őr. És paprika vörös lett, és lelőtte dr. khg